Mert az, amikor szakszervezeti buli van, vagy vállalati buli, vagy április 4 -e, november 7-e, ne csak kimondottan beatet játszanak. Akkor, amikor éjfél van, és amikor már mindenki csak hiszik esetleg, pengesenek azon a gitáron, magyar nótát, mert én hallottam már olyat, és nem is rossz. Én állítom, hogy nem is rossz az sem. Addig jó, mi Nem húzzuk az időt, nehogy megróljanak bennünket. Nagyon kelmes vasárnap délután kívánunk mindenkinek. Ez itt a Klub Rádió, benne az addig jó, Kádár él. Közeledvén a karácsony, arra gondoltam, hogy tartsunk egy apák napját. Mert hogy ugye jön a szeretet ünnepe, nyilván jövő héten 23-án még lesz műsor, és, és akkor már majd fújjuk az áhított szprét, meg, meg lesz minden, mint karácsonykor a alatt. Még nem tudom természetesen a programot. De arra gondoltam, hogy Hogyha egy évben van anyák napja, akkor most egy utolsó lehetőségként tartsunk egy apák napját. És arra lennék kíváncsi, hogy, hogy, hogy önökben, kedves hallgatók, mi a legerősebb élmény az édesapjukkal kapcsolatban. Lehet az, hogy, hogy hazajön a frontról, lehet az, hogy hazajön egy hosszú betegségből, lehet az, hogy, hogy megveri önöket, lehet az, hogy megdicséri, lehet az, hogy felemeli de minden esetre apákkal kapcsolatos élményeket szeretnék ma ebben a műsorban összegyűjteni, úgyhogy nagyon gondolkozzanak rajta. Biztos mindjárt jön Vejszági. Halló. Igen, a Vejszági jön. Anny, anny, annyira tudtam, hiszen neked nyilván a Szűcs édesapát kapcsán... Hát, de aranyos vagy, köszönöm szépen. Nem, nekem nem az volt a lényeg, hogy az apus Szűcs volt, hanem 29 éves koromig amíg, amíg ő élt. Aha. Addig nekem, én úgy éreztem, és ne nevessék ki, mert én ugyanakkor megéltem a maga életét, és mentem a maga feje után, hogy engem semmi sem mérhet, mert a hátam mögött van az apu szeretetbe, És ez ami rettenetes jó dolog volt, és az apunak csak egy mondatta volt, amit nekem folyton hajtogatott, és ő nem volt egy iskolázott, csak egy vele született intelligenciája volt, meg nagyon jó humor imádtam, maradjuk annyiba, uh -huh. és ő hát mindig azt mondta nekem, hogy nem szabad elfelejtened azt, aki veled rendes. És én ebből, ezt bizony, ezt betartom. Aha. Úgyhogy szó szóval ez a biztonságérzet az, ami fantasztikus dolog volt. És most 66 évesen, ugye már nincs 75 óta, ezért se nevessék ki engem, de próbálok úgy cselekedni, hogyha élne, akkor azért úgy talán elégedett lenne. Szerintem minden hallgató így van velem. De ugye, hát, hát hogy, hogy, hogy lehetnek apák és fiúk között konfliktusok. Persze. Hát, meg, meg vannak persze. olyanok, hogy, hogy az emberre... Hát, ha nem is megtagadja, de hát mindenféleképpen mond valami olyasmit az apjának, amit aztán lehet, hogy 20-30 évvel később megbánt. Nekem is volt egy olyan mondatom, amit most nem szeretnék mondani, miért nem? amivel tudtam, hogy az apot nagyon megbántam. Na miért nem? Hogy, már, hogy milyen volt az a mondatot? Mi nem mondod el a hát, mondatot? Hát jó, tulajdonképpen olyan mindegy. Tudod, engem nagyon féltett, közben Aha. megimádta a nőket, most hát, hogy ne ragozzam. És akkor egyszer nagyon összevitatkoztunk, és kasszágtam a fejét, hogy volt egy kürettem. És semmit akkor én annyira megbántam, 20 Azt. éves koromban, na most te lányos apukkal vagy, hát ezt nem szabad mondani. Nagyon megbántom utána. Úgyhogy hát, hát most ez elég minden... intim volt, de tényleg hát ennyire kérdezted, de már olyan mindegy. Hát szültem. ennél intimabb műsor szerintem nincs a klub rádióban. <gül> Na, akkor én csak ezt szerettem. És tudod, az minden logikus, hogy a szülőkkel van vita. Aki azt mondja, hogy nincs vita, az hazudik, az nem mond igazat. Mert hisz az élet sem tud úgy hogy ne vitatkozunk a valakit szeretünk, nem? Persze sőt, avval vitatkozunk leginkább. Nem szeretném a műsor tovább tartani, és hogyha jövő hétenet hát olyan lenne a műsor, mondjuk számomra nem telefonálható lenne, akkor szeretnék a kedves családodnak, meg a Klub Rádio munkatársának, és természetesen a, a hallgatóknak, a kutatásoknak, családias, és nagyon kellemes karácsony kívánni, a hölgyeknek meg azt üzenem, hogy a félsböknak először a babona szerint évet kívánni. Ez miért? Ez ne, Nem tudok erre neked válaszolni. Egyszer nekem ezt valaki mondta, arra sem emlékszem, hogy ki volt, de azt mondták, hogy a, a, a pacákoknak kell először boldogú évet kívánni. Hm. Nem tudok rá válaszolni, hát egy hallgatom, majd tud. Jó, úgy van, úgy, akkor... köszönöm, hogy ilyen jó műsort választottál, mint mindig. Na, nagyon kedves. köszönöm szépen, köszönöm szépen. 240795 a telefonszámunk, ez vidékről hívva természetesen. Miért? Mit mondtam? 06 1 24 07 Igen, és hogy, hogy azokra az élményekre vagyunk kíváncsiak, hogy itt a Klubrádióban az addig, ami Kádár élben, még az elkövetkezendő szűk 48 percben, ami a, a kedves hallgatót a, a, az édesapjához köti. Tehát leginkább emlékszik rá, Biztos van ilyen, tehát. Például az én édesapám az 1947-ben találkozott először három éves korában a nagyapjával. Tehát a, a nagymama az hozzáment 1944 márciusában 43 ban a nagyapámhoz. <kül> Szép házasság volt, boldog házasság, majd rá fél évre elvitték a nagyapámat katonának a frontra. És a hadifogságból 1947-ben tért haza, miközben apám megszületett 1944. december 6-án. Tehát, hogy már nagy, nagy, mondtad, hogy nagy fiú volt, amikor, amikor találkozott a, a, az édesapjával. És, és a családi legendáriumban ez úgy hangzik, hogy hogy, hogy, hogy mondta neki a, a nagyapám, hogy... hogy hogy én vagyok az apád, és a, a, az apám meg, mondott, hogy hát hogy lenném márta az apám, hiszen életemben nem láttalak. Tehát amire kapott is egy pofont. Most vagy kapott, vagy nem kapott, de minden esetre van egy ilyen része a, a, a, a legendárinak, hogy, hogy egy tartsli lett ennek a, az első találkozásnak a vége. Haló, letette a kedves hallgató, jó napot kívánok! Boldog kívánok, Hegyeseni Éva vagyok, Üdvözlöm. és nekem is van egy történetem az apukámról. Hallgatom. Bár csak kikapcsolom a. Ah, Bárjon, én meg leveszem a pulcsomat, mert nagyon meleg Na, van. Na, szuper, akkor mit ezzel nem csinálunk pillanat. Hát hogy nézek ki a webkamerát? Hát, Hello. Elvégre is. Vagy Itt vagyok, ragyogok. Jó napot kívánok. Hát mindig uh, nyugdíjas ügyekben szoktunk beszélgetni, uh -huh. és mindig önök hívnak engem. Hát most én telefonáltam egyszer, mert uh, hát nekem is van történet a mapukámról. Sajnos nagyon kevés, mert uh, 19 éves voltam, amikor ő meghalt, uh -huh. és hát nagyon fiatalon halt meg, 44 évesen tüdőrákban. És mindig eszembe jut az a történet, ami 16-17 éves koromban mm, történhetett. Apukám a ruhatisztító kts dolgozott, és látta a kocsiból azt, ahogy én a Rákóczi úton a Szabadságszálló előtt mentem, hát mm -hmm. iskolába jártam, és ezen az útvonalon jártam gyakran haza. És este, amikor találkoztunk, azt mondta, hogy én el nem tudom képzelni, hogy milyen szörnyű volt az a látvány, hogy a lánya lehajtott fejjel ment az utcán, és hogy én mindig egyenesen járjak, és emeljem fel a fejemet. Uh -huh. és uh, hát uh, nem sokkal később meghalt, uh, ahogy mondtam Tüdőrában, és uh, apucigány volt, és az egész rövid életét úgy élte, hogy neki mindig nagyon fontos volt, hogy az életét tisztességgel és tartással élje. És én uh, nekem ez a mondata mindig eszembe jut, amikor az életemnek valamilyen nehéz pillanatát élem, mindig az jut eszembe, szembe, hogy ez tulajdonképpen egy szimbolikus üzenete volt, hogy emelt fővel járjál, és mindenféle nehézséget emelt fővel viseljél el. E, és ahogyan az, az, az a bölcs... előbb a mondta, eh, hát nekem is mindig visszajönnek ezek a történetek, pedig már hát nagyon-nagyon sok éve nincsen velünk. Igen, tehát, hogy, hogy ez is egy olyan dolog, amit, amit nyugodtan más gyerekek, eh, eh, hogy úgy magyar megfontolóra vehetnek. Tehát, hogyha ha nem így járnak az utcán, akkor gondolják végig, hogy, hogy egy, egy ember, egy nő, egy férfi, egy fiú, az mindig emelt fővel és, és, és kihúzott derékkal menjen. A másik, amire mindig gondolok, hogy az életünk során annyi emberrel találkozunk, és annyi mondat hangzik el közöttünk, uh -huh. és hogy milyen különös, hogy egy, egy mondatnak... Ilyen nagyon mély üzenete, fontossága, jelentősége lesz az életünkbe. Tehát azt hiszem, hogy talán Napu se gondolta akkor több mint 40 évvel ezelőtt. És én se gondoltam, és mégis mindig itt van velem. Nagyon kedves, köszönöm én szépen. Köszönöm, hogy én viszont a talása. viszont 24.07.953, az apák napja van itt a, az addig jóban. Halló! Halló. Jó napot kívánok! Po jó napot kívánok! Adásban Kocsás tetszik Krisztina lenni. Kocsis Krisztina vagyok Németországból. Üdvözlöm! Nekem is, van egy, nekem is van egy történetem az apukámról. Mondjuk akkor még nem éltem, de az apukám Ludovikás katonatiszt volt, százados, uh -huh. és Lengyelországban volt állomásozva, és a háború vége felé a németek azt mondták neki, hogy hát akkor ő most menjen vissza Budapestre a századával, de a 150 zsidó munkaszolgálatost azt hagyja ott. Apám nem mondott semmit, bevagonírozta a zsidó munkaszolgálatosokat, hazavitte őket, és Pesten azt mondta a pályautoromnak, akkor menjetek haza. Képzelj el, ez volt valamikor 43-44 mm -hmm. körül, így valahogy. 1980-ban még valaki fölhívta nővéremet Budapesten, hogy hát a századosul éle még. És én ezt olyan fantasztikus nagy dolognak tartom, mert azért egy csomó embernek megmentette az életét. Hát Apám nagyon karakán ember ez volt. Ez a legnagyobb dolog. Ugye? Persze. Én is azt Hát azért telefonáltam, hogy csak ezt elmondjam. Ezt nagyon örülök, hogy bejutottam, és minden kedves klubrádió hallgatónak minden-minden jót kívánok, és kellemes ünnepeket, és még nagyon sokáig szóljunk. Adja az Isten! Köszönöm Igen. szépen! Viszont hallásra. viszont hallásra! Elő! 24 07 953, apák napja itt a, a klurádióban Haló! Szigeti Liga vagyok. Szia, Szigeti! Az én idős volt már, mikor megnősült, 42 éves volt, uh -huh. és kint volt, és nagyon régen meghalt már, kint volt az isonzóba. az első világ 17 évesen. Jó elvitték és mikor jött hazafelé, nem, ez a második világháborúban volt, összetalálkozott egy orosz katonával. És a katona adta neki az órát, hogy jár, hát nem, állt az óranak uh -huh. És hogy javítsa meg, meg mit tudom, én és hentes volt, hát nem volt neki nagyon finom keze, és a hátában volt a szurony vagy a puska. Uh -huh. És Véletlenül a fölhúzóra óra tévedt a keze, és megindult az óra. Hát össze-vissza csókolta a diván. <gül> és kapott egy hatalmas ilyen nagy fél kilós amit haza is hozott. Nem tudom, hány év múlva találtuk meg a spálytba, és nagyon finom volt. De ez így része a családi legendáriumnak, vagy ezt egyszer így elmesélte önnek az édesapja? Elmesélte a lapkán. Mm. És meg még az van, hogy fogságba ment volna, és az utolsó nap nem engedték ki már őket, és haza tudott jönni. Sopronkőhidán volt, és mentek volna Szibériába, fogságba. Úgyhogy, hát, vannak ilyen dolgok. Hát ez nagyon szépen köszönöm. Szerva. Kész sokan viszont A szervusz nézek. 24.07.95.3 apák napja itt a, az addig jó míg Kádárélben. Azokat a az erős emlékeket próbáljuk, meg jó mondatokat összeszedni, amiket ön, önök felhalmoztak az életük során, amit mondjuk a, az édesapjuk adott. Nekem például egy ilyen nagyon erős emlék az, e, tehát hogy, hogy, hogy majd a hallgató után hallom. Szia! Hát, mint mindenkinek, nekem is van emlékem, háború alatt volt fogságba, egész szépeket mesélt, amerikai fogság volt, főleg Németország és Ausztriában. Gyarkáltak, házaknál Ja, Istenem, ilyenkor mondja mindig azt az ember neki, hogy miért kellett hazajönnie. Jó, meg hogy Sopron miért úgy szavazott, ugye? Igen. <gül> és azt akarom azért ezzel együtt mondani, hogy mikor 76 éves volt már, és még, még ugye a 90 előtt még akkor szegények voltunk, így volt még Altom, most már persze nincs. És egy hétre ki tudtunk menni, ugye, Ausztriába. Én Amikor szegények most... voltunk, au volt Én... autunk, most már nincs. Igen, és akkor eljutottunk, eljutottunk, eljutottunk olyan helyekre, talán Mödling meg Szentpölten lehetett, ahol neki ilyen egyrészt ilyen emlékei voltak, másrészt egy egész meglepő dolog volt, akkor számomra viszonylag, hogy egy, egy fél évig paphallgató is volt, tehát mm -hmm. És ott is jártunk, és be is engedtek minket, megmutogatta, hogy ott hol nevelték a sertéseket, söröztek, de fél év után ott hagyta, soha nem fogom megtudni, hogy mi volt az igazi indok. Szóval ilyen emlékeim vannak, és hát soha nem lehet őket elfelejteni. De melyik van leginkább beégve? De... Tehát, hogyha kimondjuk azt a szót, hogy, hogy, hogy apám, akkor melyik marad meg legerősebben? Hát. Azt hiszem, hogy nem tudom megmondani, hogy nagyon szeretem. Aha. Tehát sok van. Igen. Köszönöm szépen. Szervusz. Igen. Szervusz viszont hallásra. 24 07 Ez a telefonszámunk haló. Haló. Haló. Adásban tetszik lenni. Jó napot kívánok. Üdvözlöm, hallgatom. Igen. Ja, nagyon kedves. Hát én az én édesapámra, mint a legdrágább édesapára tudok gondolni, Takacsnél vagyok, mert őt is majdnem kivitték Szibériába. A bátyám 42-be született, én 44 ben tehát a háború kellős közepén. Uh -huh. Tiszti szolga volt, ilyen munkaszolgálatos, és a, a katona tiszt, akit szolgál. Azt mondta, hogy maradj itthon a családoddal, nem engedt, hogy átmenjen. És ez volt a szerencsénk, mert így megmentette az édesapánk életét, és az, hogy, hogy maradhatott velünk, ég az, hogy nagyon fiatalon, korán meghalt 52 évesen, de mindent megtett a családjáért. Nagyon-nagyon szegények voltunk. És, és Szóval nem tudom elmondani, hogy nekem most is ég a gyertya. Aha. Tehát apák napja, ha ma van, most hallottam, most kapcsoltam be rá, Ma találtuk ki, hogy ma ez legyen, úgyhogy... Kérem? Ma ki, hogy ma legyen az apák napja. Minden édesapának, aki tényleg, az édesapám két tojásból édesanyám csinált rántot, tehát hárman voltunk testvérek, és a felét elosztottak köztünk, Tehát nem tudom elmondani, hogy milyen édes. Az életét áldozta a gyerekeiért. Uh -huh. És van valami egy fix történet? A fix történet az, hogy... hogy hát az, hogy végigcsinálta velünk ezt a, a szegénységet, azt, hogy a gyerekeiért mindent, hogy az utolsó filérért a Hugon volt, él jött haza az édesapám és mondta az édesanyám, hogy beteg a húgom, és elrohant az orvosért, az utolsó félérünket odaadta az orvosnak, hogy a húgomnak adjon gyógyszert. Tehát csupa jót, csupa jót, hát ezért is ment el korán mert mindent, minden, az életét értünk áldozta, és az örök szeretetemmel, az örök bánatommal, mindennel vele vagyok, mindig, mindig, most már de 72-ben halt meg, most már 40 éve, de soha nem fogom tudni elfelejteni, és felmerülnek bennem ezek a, az, hogy elmentés, és hozta a barátaitól a, a fagyott almát, a fagyott komplit, hogy a gyerekének tudjon adni, enni. Kép. Ilyen édesapa, bár minden édesapa ilyen volna. Azt kívánom, hogy minden édesappa a gyerekéről így gondoskodjon, mint ő rólunk. És ha soha nem sírt, akkor sírt, mikor én 16 évesen nem volt munkahelyi vidéken, felkerültem Pestre, és összetalálkoztunk, és egy egymástól, és akkor láttam sírni. Soha nem dédelgetett, ölelgetett bennünket, de az a mély szeretet akkor éreztem, hogy, hogy mennyire szeret bennünket ne haragudjon, de hát meghatódás nélkül nem tudok 40 év után sem másképp gondolni rá, mint a legnagyobb szeretettel. Teljesen normális. És, és legyen, legyen minden édesapának kívánom, hogy gyerek. a gyerekeit így becsülje meg, mint ahogy ő hogy a gyerekeit, minden, a legnagyobb szeretettel. És, és hogy minden szeret... gyerek így becsülje meg az apját. Igen. Így van, így van. Én nagyon, én nagyon. Mert Végig csókolom a fényképét, ott van bekeretezve, végig csókolom, ahányszor letörölgetem, két naponta törölgetem a port, és a képét is, és végig csókolom, és pucillom és Most már az édesanyám sincs, a testvérem sincs, a bátyám, aki tavaly halt meg. Tehát rettenetes nagy veszteség is. Mi nagyon összetartók voltunk, pontosan ezért, mert szegénységben nőttünk fel, és, és hát szóval, nagyon rossz volt az életünk. Köszönöm szépen, hogy fölhívott. Én köszönöm. Kész Minden jót szok. kívánok mindenkinek, és nagyon kellemes ünnepeket. Boldog kívánok. karácsonyt, ingen, hogy ünnepeket. Viszont hallásra. Viszont Még egy hallgató befér a hírek előtt, úgy látom, haló. Jó napot kívánok. Jó napot kívánok, Péter vagyok, és itt összeom a rádió hallgatóid is, és hát apát napja kapcsán szeretnék hozzászólni egy kicsit, illetve szeretném elmesélni a három történetemet, ami is bennem van. Hallgattam. Az egyik az, hogy az én édesapám az 56-ban katonatik volt, és hát egyenlőhában járt kell a forradalom idején is, és azt mondja, hogy ennél fűnű léptek rá. És amikor értem, hogy a bölcsödében, mert én még akkor olyan kicsi voltam, hogy mindig vesz két kiló kenyeret, és a két-két kilós kenyér közé ő, szorít fott be engem, és a kapászja alá, hogy legalább engem ne éljen és ha mégis történik valami. Ez volt az egyik ilyen történet, de 56-ban digitál, tehát utána nagyon sokáig nem volt központ semmiféle kapcsolat. Uh -huh. És aztán most az utóbbi időkben, hát sajnos éppen idén, októberben halt meg, de most az idő, illetve most az volt két olyan történetem, amit tulajdonképpen szeretnék is tenni. Hát, ha is. Eszébe jut róla valami. A, az egyik dolog az, hogy uh, talán a rágyó hallgatóztag esetleg ön is hallottam már, hogy az én politikai hozzáállásom felé van. Sokszor vitatkoztunk politikáról, mi végül megállapotunk abban, hogy nem vitatkozunk többet a politikáról, is. mert ez közöttünk csak nézetezérést okoz. De ennek ellenére, amikor most a halál előtti hónapokban tett nekem valami komolyabb ajándékot, akkor azt mondta, hogy tudod fiam, amikor majd használok, akkor gultolja arra, hogy ezt a köcsökítözes apától kaptam. És én mondtam neki, apukám rosszul gondolja, apukám nem egy köcsök ügyet, ez csak másképp látja a világot, mint én. És a másik, ami neked egy kicsit úgy vidámabb történet volt, hogy amikor ő hazajött, Amerikában élt sokáig, és amikor végre hazatelepedett, akkor nagyon sokáig nehezen találtunk egymásra. mert hogy a hosszú távol lét az úgy rontotta úgy az esélyeinket, arra, hogy együtt nőjünk föl, meg össze kovácsolódni. Két évvel ezelőtt üzdette magamnak a bátorságot, hogy megfogtam apukám két kezét és átpúztam a derekamon, a öleljed már meg. És mondtam neki, hogy ugye tudja apukám, hogy apa és fiak között egy ölelés, az nem buziság. Én apukám átörelt, odabújt és azt mondta, hogy nem buziság fia, de nagyon meleg. Ezt szerettem volna egy elmesélni, hogy volt hubor apukám vagy és Isten nyugosztálya. Tanulni, dolgozni és mesetesen élni. Ez a három alapja mindennek. Mert hát akkor nincs probléma a hármas tanuló. Hármas hatalma, az ötös tanuló. Öthersen dolgozott. A dolgozó kidolgozza a munkaidejét. Utána éljen ahogy tud. Ne huligánkodjon az utasarka és megverjen x-et vagy az energiát az iskolába hogy az üdendben. Addig jó, mikádárél! Kádár él? Csak akkor utána egy pacalvacra és egy ulti party. Addig jó, Mikádár él? Érzelmes utazások, apák páknapéta az Addig jó, Mikádár élben. Letette a kedves hallgató. Halló. Halló. Jó napot kívánok, adásban van. Meg kellene szólálni, mert másképpen nehezen lesz ebből műsor. Haló, szóljon jó, meg. Oké, Rigg János jó estét kívánok vagyok. Jó, jó, jó, most már adásban jó, van. Köszönöm. Én is apai történetet szeretnék, nagyon hasonló, mint az előbb elhangzottak, mert az én apukám is volt, mint a lejszé. Én is nagyon szeretem, mint nagyon sokan. És hasonló témában, Az én is nagyon fiatalkoromban hat meg. Most a sajátos történet az, hogy volt egy mondása, ami szerintem nagyon jó, és azt én nem tudom betartani. Az volt a mondása, hogy aki nem mondott a aki nem mondott szó aranyatér, aki mondott, az már tart sem. Uh -huh. És ezt sajnos én nem tudom betartani én mindig. Mondom, mondom. Elég jó mondás, ezt alkalmazni fogom. Köszönöm, ennyit akartam. Köszönöm szépen, viszont Tehát a kimondott szó, a kimondatlan szó aranyat ér, a kimondott szó szarcse. Haló. Haló. Jó napot kívánok. Jó napot kívánok, Brúzsa Magda vagyok, és én szeretném elmondani, hogy az én napukám szőke volt, középmagas, kék szemű, nagyon jó fej, jó humorú volt. Ez fesz férfi, é ahogy így elmondja. Igen, és a férfi ideálom, ő rá hasonlít, mert olyan jó humorú, jó, jó kedvű ember volt. 1945-ben én már első osztályos voltam a háború alatt, és gyönyörű, rámás csizmákat csinált az előtt a parasztoknak, idézőjőben. Cipész volt? Később pedig cipész, később pedig a németeknek vagy az oroszoknak, mert ilyen cipőfelső részkészítő volt. Uh -huh. Majd aztán később államosították, és minden munkát, ami létezett, a kubikolástól, a fakitermelésig, a hernyótenyésztéstől, a világon mindent elvállalt azért, hogy a hat tagú családját embermódjára eltartsa. No, ez hozzá tartozik, hogy 21 éves sen meghalt az édesanyám, és mikor 16 éves lettem, akkor azt mondta az apukám, hogy kislányom mindig annak van érték, amiért megdolgozott, csak az, az a pénz számít. A másik mondása pedig az volt, hogy kislányom, te nagyon vigyázz magadra, mert neked gyenge az immunrendszered, és te nem kattál anya te neked nagyon kell magadra vigyázni, és én nem tudtam, hogy mi az, hogy immunrendszer. Mondom, úr is, tehát mi lehet az, aztán később a. Évek múlva kérdeztem meg az ismerős asszonyoktól, hogy mi az, hogy nekem gyenge az immunrendszerem. Úgyhogy én mindig nagy szeretettel emlékezem az édesapámra, és egy csodálatos ember volt. Kislányomnak szólítottam magát, vagy népszer? Hát megmondom őszintén hogy népszerint, de én 16 éves koromban elkerültem szövőgyár munkásszállás meg, meg lányotom, meg egyebek, és. Ő 18 évig volt intézetben beteg. Sajnos ilyen agykéreg sorvadás mertesedése lett, uh -huh. és hát minden hónapban mentem hozzá, látogattam, fizettem, értem, mert akkor még fizetni is kellett, és hát valami csodálatos volt, hogy vittem a zenévalókat, ahogy megmasszívoztam, ahogy megborotváltattam, a kezét megcsináltattam neki, ahogy, ahogy várta, hogy szeretett, Hát most már elmúlt volna száz éves, de hát sajnos, most már nem vár. És melyik a legerősebb emléke? A legerősebb? Hát a legerősebb emléke az, hogyha nem viselkedtem jól, akkor a gép mellé, ugye, mert a gép mellett a felső részeket, oda térdeltetett, vagy választottam kukorica vagy, vagy bab. A másik nem bírta, ha hazudik az ember. Uh -huh. Aztán... Hát azért elkerítette a hétszentségit, hogyha nem úgy viselkedett az ember, ahogy, ahogy kellett. De én elárulom magának. Én 13 éves koromban három kenyeret dagasztottam, én főztem, én kacsát vágtam, én mindent megtanultam, amit, amit meg, meg kellett tanulni, hogy életben maradjon az ember. Szép történet. Úgyhogy azt hiszem, hogy Szóval a... Néha eljártam a nagyráxi, ha jól értem. <gül> igen, de azt hiszem, hogy ezt a munkabírást, ezt a az akar akarást, ezt a, a továbbiélést, ezt tőle tanultam. Csak Azok annak van érték, amiért megdolgozott az igen, ember. Igen, igen, igen, igen. Köszönöm szépen. Én is köszönöm, hogy meghallgatott. Köszönjük, csókolom, viszont hallásra. 24.07.953, karácsony közelettével apák napját tartunk itt az Adigió kádár élben. Évent egyszer van, úgyis. Haló. Jó hát napot. Hol, Béla vagyok. Üdvözlöm, Pálinkás Szűcs Róbert. Hát az apák, ezek nagyon érzelmesek tudnak lenni. Ezek a történetek. Édesanyám. De az nem olyan nagy bajám. Nem. 92. éves volt, mikor meghalt édesanyám. Magával vitte egy csomó történetet. De néhányot interjúként fölvettem. Uh -huh. a... De jó, Istenem. És a... e Egyszer adta volna az Isten, hogy legyen annyi eszem, hogy bármelyik családi történetet fölveszem, és ne csak a, a, a sekélyes memóriámra bízva kelljen előhalásznom Igen. ezeket. Igen. Szóval ezek a, a mi szüleink, a édesapám 1905-ben született, uh -huh. felvidéki volt. Uh -huh. Most a történet annyiban, elmondásában annyi szerepe van, hogy édesanyám, amikor megszült engem 1945-ben, szeptemberben, akkor otthon születtem, mert... Mármint, hogy felvidéken vagy? Nem, otthon ózdom, bocsánat. Otthon ózdom, mert az édesanyja ózdi. Igen, sajó való. Egy fél árva lány volt, akit apán riazonként elvett, mert meg az ő szülei földi voltak, és azért ki is tiltották a... meg kitagadták a családból. De nem ez a lényeg. A lényeg az, hogy szüléskor gyermekágyi lázat kapott édesanyám, és édesapám ozról, elgyalogolt gyógyszerért, mert nem lehetett abban az időben a gyógyszert kapni, fülekre. Uh -huh. Fülek az, most nincs ezetem térkét, de ötvenem felül van. Kilométerben. Kilométerben. Na most hát oda szépen ő elgyalogolt, meghozta a gyógyszert, és hát édesanyám életben már hát, megférte a 92. élet akkor is balesetbe halt meg és teljesen tiszta elmével. Na, most az na, inkom... igazi férfi volt a papa. Ja, hát, na most az én történetem, amire én viszont velem történt meg is vele kapcsolatban, az egy május elsejék felvonuláskor volt. Akkor kitelepültek az üzletek a felvonulás útvonalára, vagy ott a városban. Szokás volt, hogy a ünnepek alkalmával a boltok árultak már mint kint az úfán. Uh -huh. Persze, igen. És ez, mit tudom, akkor május elsőjén, ilyenkor. Ez más vidéki városom, is így volt, Szentesen is így volt. Na most e, e, akkor, e, május elsője, május ötödikén volt, ahol vannak a születésnapja, és én, mit tudom, én gombosztunk, gombosztunk, és mindig kutoráztam ott a kabátzsebekbe, kabátokba, stb. És az én édesapámnak a téli kabátjában. De mivel találtam egy huszást, amit szépen Hát a hogomat nagyon szerettem, és vettem neki rajta ajándékot a születésnapján. Uh -huh. És haza mentem, felvonulás után, úttörő ruha persze, minden apám kiöltözve szintén az alkalomhoz ilyen, és akkor ott el kellett mondanom, hogy éves kivettem a zsebedbe, odaadtam az ajándékot a hugannak. Hát Kérdezték, hogy honnan volt pénzem, és megmondtam hogy kivettem a zsebedbe. Nem, ezt akkor ő szokta le a kapátot, fekügy oda a dikóra. Nagy fiával A dikó az ezt. a fiatal hallgató kedvéért, az a láda. Nem, a dikó az egy olyan fekhely, ami szalmazákra fekszik az ember, ilyen deszkákban a keres, uh -huh. kereszetével, és egy szalmazák a fekvőhelye. Tehát, tehát nem láda, nem, nem. nem a ládikó betézés, a dikó, nem hanem... Dikó. Dikó, ez fekvőhely. Dikó, fekvőhely. Aha, köszönöm. jól elbert. És azóta is úgy hiányzik az apám, én most nem akarok könnyelni, de vele álmodok sokszor, mert valahol ö, a felnőtt koromban, miután nagy korkülönbség volt közöttünk, nem sikerült végül is olyan baráti viszonyba kerülni, amikor már esetleg megbicsérhetett volna, hogy fiam, ezt jól csinálta vagy büszke vagyok rá, vagy ilyesmit. Tehát mm. később... Lettem felnőtt, mint ahogy ő meghalt. Ja, ja, ja. Úgyhogy, hát ez az. Ja. Ennyi volt. Mese volt. Köszönöm szépen, Ram. Minden jót, szép estét, üdvözlök minden. Viszont hallásra. 24 07 Haló. Hello. Jó napot kívánok. Hello. Ilyen ön van adásban. De akkor beszéljen. Hát. Arra nagyon rossz a telefonom most, hogy elett, Most jó, jöntem. most jó. Most jó, nem mozogjon. Rendben van. A apám az egy, egyik legjobb, az dolgosabb... Nem volt, hogy is diplomás ember, de olyan keze volt, hogy nagyon seg, segét. Nagyon keves, kevés embernek volt olyan kezem. Még mind, mind munkálatos, annak ellenére a, még a fogságba és minden formában tudott létesülni. És ezt és szóval ő megtanított éngemet mindenre, csak az a baj, hogy ő visszatartotta magát és nem csinálta, amit egy, mondjuk egy, rend, egy normális ember csinált volna. Ezt hogy érti? Hát amikor visszajött, annak... Hello! Figyeljen, most nem halljuk már fél perce. Vagy próbáljon újra hívni, vagy legyen valami. Haló. Egy másik telefont kapcsolok be, mert ez úgy látszik, hogy megszigad sajnos. Halló. Jó napot kívánok! Üdvözlöm. Én Péter vagyok, és az apukámról van két történetem. Meghallgatnám. nem. Az egyik az, hogy tudja azt, hogy mi volt, mi volt a remittend a lapraktár. Ezt e, tudom, a remittend az, amit az őságosaptól nem vittek el és azokat visszahordták a remitenda raktárba. Az én édesapám a posta remitenda lapraktárában dolgozott, és kettő diplomája volt, és egyébként egy rendkívül gyáva zsidó ember volt. Halkan megkérdezte tőlem, hogy tudod-e kisfiam, hogy ki a legbátrabb ember ebben az országban? Nem tudom apukám. Hát én? Hát miért? Mert ki meri azt megcsinálni, hogy a párt lapját a szakszervezet lapját, beteszi egy zsákba és eladja a még. Mert Ez volt a feladata három diplomával. Aha. A másik történet is ehhez a cégez tartozott, több nyelven beszél, diplomája volt, de valahogy nem tudott sem a rákosi rendszerhez alkalmazkodni, sem a, a kádárendszer elejéhez. És a szabad pártnap alkalmából hazaküldték a dolgozókat, és csak a igazgatók és azon, és a magas beosztású emberek, jöttek el, a Gyurika az én apukámnak az ott a feladata, hogy amit a függetlenített pártitkároknak kiküldtek a nagyon magas beosztásúaknak a New York times és ehhez hasonlót, akik persze nem tudtak angolul, mert hát nem az volt a feladatok. Hát annak a, ez, ennek a kiküszöbölésére voltak kitalálva az úgynevezett C újságok. Így, így van. ezek a komcsi vezetők zöld újságok, kaptak így, fordít, de, a fordítása de, ezeknek a lapoknak. Így, így van, de ennek előző, de E, e de akkor még kellett az eredmény, újság, persze. Igen, de e fölöttiek megkapták a New York Times-ot is, uh -huh. ami úgy, ahogy van visszajött, a posta nem a laklatpárába. A szűzlapként, mert nem nyitották ki, mert nem, hát, nem tudtak mit csinálni. Van, pontosan. És az én apukám a szabad pártnak alkalmából odajöttek a Garibaldi utcában posta vezérhelyettese, és ehhez hasonló, és akkor az egyszerű melósokat elküldtek, apukám a vágógép mellől, olvasta a to fészt egyenes szinkronba a megfelelő nyelveken az információkat, úgyhogy nagyon nagy sikere volt. Apukám végig segédmunkásként dolgozott a postán, viszont kitűnően sakkozott, és az a kompenzálta a posta, hogy hát engedte sakkozni, első táblás volt, és étel, ital, minden vasárnap minket várt a Benczur utcai Postás művelődési házba, hát ennyit apukám, nem a tejnyitapukán. Nem járt csapkozni a, a, a, a saklubba, ahol kádár is felbukkant hetente? Nem, mert az, az nem a postásban volt. Az nem a postásban, a, a postásban a, volt, a, hanem a. Volt. Minden versenyt megnyert, általában mindig kitüntették pénzt, soha nem kapott. Ez, ez egy történet, úgyhogy azt gondolom, hogy érdekes volt. Abszolút Magyar. érdekes volt. Hol... És, és, és soha nem érte retorzió amiatt, hogy, -e, hogy hogy New York Times-ból másoknak. Hát ez, ez szigorúan titkos volt, tehát a melósokat elküldték. Azt mondta, igen. Nem, nem, ezért mindig dicsérhetett kapott, és vasárnap elmeltünk ebédelni a tanára, anyukámmal a postás művelődési házba, nagyon jól éreztük magunkat, és ez volt a az öröm, még egyet apukámról, mert mindenki szomorú, hát pénzünk az soha nem volt, és a nyolcadik kerületben laktunk, ugye kicsinem sakkozott, és mindig sírtam, hogy hát fagyik kellene. Csak akkor kimentünk a kulit, Julatéres parti apukám. <gül> végigvert minden, de általában fél óra alatt megvolt a háromszoros fagyira a pénz. Úgyhogy ennyi <gül> született. <Séttörténet. apukám> Igen, úgyhogy... és üdvözlöm a Klubrádióhoz! Nagyon kedves, köszönöm szépen, átadom nekik! Viszontlátás. Viszonthallásra! 24 07 953. Apák napja zajlik itt az addig Jómi Kádár élben. Jó napot kívánok! Üdvözlök Csakam. mindenkit! Édesapárról szeretnék elmesélni valamit. Ő gazdasági tisztolt kórházolaton a II. világháborúban Uh -huh. És hát sok aranyos, érdekes kalandja volt, naplót is írt, de az egyik az nagyon megmaradt így a családban, hogy adott egyik kollégája neki, hát éppen elpanaszolta, hogy a várandós felesége, ugye zsidó, nem tud mit csinálni vele, és nagyon félti. És akkor édesapám beöltöztette nővérnek a kórházvonaton és ott volt, és ott vigyáztak rá. Na most, ugye az egyik... Nem, de már minden feleséget. Már igen, igen, igen, igen, igen. És hát nagyon kedvesek voltak vele, kivéve egy tiszt, aki megtudta, hogy zsidó, és édesapám bújtatja, bújt, bújt, bújt, és behárgulta a németeknek. Hát édesapámat rögtön a vonat mellé állították, kivégző osztag elé, és akkor... Ugye, milyen a sors, azonnal riadó jött, hogy bombáznak, és légiriadó riadó volt, és így édesapám megmenekült. És hát meg az asszonyka is megmenekült, és meg is született a baba. Egy másik hasonló történet volt ugyanígy a kórházonaknál, hogy ahogy csak tudtak, ugye adtak kenyeret mindenkinek. Uh -huh. Ugye a kórházonat mellett jöttek szegények, hát mentek az orosz frontról, egészen Ausztriáig ment a vonat folyamatosan, sütte be a sérülteket. És apám ugye, mint a gazdasági tiszt, folyton adott az embereknek mindenfélét, ő, kenyeret, meg egyébként, többiek is azt adták, nem csak ő. És ez egyik Család, nagyon-nagyon szegény családnak is kenyeret adott, és adott, ez jött az asszony, hogy hálásan és egy pici kis ikont adott apámnak. És ezt mai napig őrizzük. De jó. Tám, és nagyon-nagyon sok történet van így a korházonatról. apám egy nagy, naív, egy nagy szívű, naív ember volt, és nagyon sokan szerették. Nagyon kedves, nagyon szépen köszönöm. Nagyon örömmel meséltem el. Kész sokan viszont, Halló, tessék! Halló, jó estét kívánok! Pap Judit vagyok. Pálinkás Cisóbert vagyok késő. Azt hiszem, hogy ezentúl azt mondom, hogy szervusztok, mert ha betelefonál a vejsz, akkor olyan jó kedvem lesz, nem tudom megmagyarázni. <gül> <gül> Éh, és, és, és nagyon örültem egyesíné Orsos Éván, akinőt ismerem személyesen, és azt hiszem, hogy ugyanolyan nagyszerű ember lett, mint az édesapja szerette volna. Az apukám és az anyukám is nagyon karakánok voltak. És ez azért nagyon fontos, mert borzasztó jó érzés volt velük élni. Anyukám 97. kéveső még él. A történeteket megpróbáltam vele leíratni, és mindenkinek javasolnám, hogy vagy interjúvolja meg a szülőket, nagyszülőket, vagy írassa le. Valamit csináljon, igen. Valamit csináljon mindenki. Ahogy Recsó Krisztián javasolta, hogy mindenkinek megvan a saját családvegény, és jó lenne, ha lejegyezni. Nagyon fontos. Abszolút. Lenne. Az apukám nagyon bátor ember volt, egy paraszt gyerek volt, aki utolsó legkisebb gyerek volt, rettenetesen nagy szeretetet kapott, és valószínűleg sugározta tovább. Viszonylag korán halt meg, mert minden a lelkére vett. Az igazi történetek, hát talán az, hogy mint paraszt gyerek, 45 neki felszabadulás volt, és és én azt hiszem, hogy nagyon sokra vihette volna, hogyha nem mondta volna meg mindig a véleményét, de mindig megmondta, és ebből kifolyólag gyakran volt az, hogy nem volt állása. 56 után is ez történt, amikor az én anyukám és nagymamám visszaadták a pártakönyvüket, mert azt mondták, hogy ahol ők beléptek 45-ben mindhárman a pártba, azt mondták, ahol ilyen dolgok történhettek, ott mi nem akarunk tagok lenni. Na, ezek után apukámnak végképp nem volt állása, és elment az anyukám egy ismerőséhez, hogy szerezzem neki valamilyen állást. Ő akkor félig már elvégezte munka mellett, ha, amikor volt munkája a Közgazdasági Egyetemet, de mindig valahova szólították, meg gyerek, meg a nagymamámat ugyanúgy nevelték, mint engem, hiszen nem volt nyugdíja vagy minket, gyerekeket, tehát sok gond volt, sok anyagi gond, 56 után nem, végképp nem volt állás, és akkor, amikor az anyukám elment segítséget kérni, hogy hát valahova próbálják elhelyezni, akkor egy ilyen főártárs azt mondta, hogy hát kőművesi állást tudna neki szerezni. És akkor mondta az anyukám, hogy azt mi is tudunk. Nekem ez óriási élmény volt, hogy akkor beállt egy kőműves kisiparos mellé, és kitanulta a kőműves szakmát, és nagyon hosszú időn át kőműveskedett, és valamikor csak a 60-as években tudta befejezni az egyetemet. Van két maradandó építménye is, vagy három. Mi egy véletlen lakássere folytán 55-ben tényleg a városi telepről kerültünk a rózsadombra, ami egy külön, külön fantasztikus dolog, kőbányáról rózsadombra, kőbányá, nem tudom, után rózsadombra. És ő 58-tól lett, és ott fölépített két busz megállott, szó szerint a két kezével és néhány barátjával. Az egyik a Bimbult 63 előtt, a másik a Törökvész-Uti Általános Iskola előtt terméskövekből. Én néha, ma már érdemlakunk, néha elmegyek a 11-es busszal, és megnézem. <gül> Nagyon szépen, rendben van tartva, nincsenek összefirkálva ki van festve, gyönyörű terméskő. Nem, tehát talán, talán az egyedüli ott a kerületben, ahol nem ilyen műanyag mm -hmm. szettenötek vannak. Nagyon sok történetem van még, de az időt nem húzom. Egyetlen egy, hogy nagyon elfoglalt volt mindig, de az egyik legszebb, legfelszabadultabb élményem, amikor egy délután felolvasta nekünk gyerekeknek a páluczai fiúkat. Nagyon szépen köszönöm. Én köszönöm. Két sokan hálásos viszont, hálásos. viszont hálások. 24.07.953. Hallo? Hallo? Hallo? Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Adásban tetszik lenni. Igen, köszönöm szépen. Én egy is fura történetet tudnék elmesélni. <coughs> Ami bédám is, megszomorú is. Amikor én megszülettem, az édesapám besejött a édesanyám édesanyámhoz, mert nem fiúnak születtem, hanem lánynak. Aztán. El is váltak, úgyhogy édesapámat én tulajdonképpen, hát közelebbről nem is ismertem. Valamikor régen, a szabadság téren vasárnap délben 12 óra körül mindig volt valamilyen bőrségvártás, vagy nem is tudom micsoda, uh -huh. ahova kijött az édesapám is, és én akkor mindig a barátműn meg Jó, a igen. Elsét álltunk ott az édesapám mellett, és köszöntem neki, ennyit beszélgettünk. <kül> és ő tudta, hogy ön kicsoda? Hogyne. Úgyhogy Úgy, hogy tulajdonképpen megnősült, ugye elváltak a szüleim. Na most tulajdonképpen nem is ezt akarom mondani, hanem azt, hogy én abban az időben nagyon hiányoltam, most is, pedig már 82 éves vagyok, az édesapámat, vagy az édesapám emlékét, Annyi maradt meg, hogy a kispárnámat mindig cipelem magammal, akár belföldre, külföldre, mert hogy őt az édesapámnak tekintem. Úgyhogy nekem ennyi maradt az édesapámból, de ezt betartom, kicsit nevességes, tudom, de nekem az védesapám jelenti, ha viszem a kispárnámat a világ végére, akkor is viszem magammal úgyhogy kicsit faramuzi történet. Nem találkoztam vele, csak így látásból. Nem beszéltem vele, nem ismertem. Több emlékem sajnos nincs. Nagyon szépen köszönöm, hogy betelefonált. Köszönöm. Én arra emlékszem, tehát, hogy apám az sok minden volt. Hát elsősorban teherautóvezető, aztán később biztonsági őr. De hogy, hogy egyszer... Uh, mentünk egy homokbányába egy billencsel és akkor megengedte, hogy az ölébe üljek és én vezessek. és életemben akkor vezettem autót. Igen. Ez volt ma, na, az addig jó, köszönöm szépen. Ár, Árpási Bencének a segítséget, Pataki Gábornak és Bence Johninak. Az apákra emlékeztünk, az enyém egy hete halt meg. a Tehát most az elsődleges cél az, hogy ide szokjanak a fiatalok. Hát ez nem a fő cél. És mi lesz, ha ide szoktak? Hát ez egy ég. Komoly kérdés. Hát nem tudom, ezzel még nem is gondolkodtunk. Addig jó, mikádár él?